Üdvözlök minden kedves hallgatót, a hétvégi kötekedő, hogyha jól számolom, akkor 8. adásában. A szlogenünk az nem véletlenül a magyar fociról foci nélkül, továbbra is a magyar futball hátteréről és izgalmas jelenségéről beszélek. Ez egy rendszagyó oldás, és nem csak azért, mert nem Cseprögi Botond köszönt be ezen az elképesztőbb bársanyos hangján, hanem én, aki Fekő vagyok, hanem azért, mert Cseprögi boton szerencsére nincs is itt, hanem, hanem Gazsó István is mellettem egy sokkal izgalmasabb figura került a székbe, ő pedig Csillag Péter, Péter. Sziasztok, uh, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Uh, hát szerintem az a legjobb, hogyha te mondod el, hogy mit kell róla tudni, mivel, mi, mit csinálsz, miért érdekes az, hogy itt ilyen uh, uh, És nem majd elmondod, is lesz te... a téma ma? Igen, igen, igen. <gül> uh, hát azt nyilván ti tudjátok, hogy miért gondoltátok azt, hogy jó ötlet engem meghívni ide, um, Alapvetően, ami, ami itt a felkérésnek az apropója volt, de ezt mondjuk nyilván, akkor, akkor te egy értőmódon felvezeted. Az a, a hátsó füves című projekt, országjárás, futballmentő túra, sokoldalú tevékenység, ami, ami én szervezője, ötletgazdája, mozgatója vagyok, én újságíróként. Dolgozom um, a Nemzeti Sportnál, és, és hát alapvetően a futball um, háttér témái érdekelnek, törtélem szakot végzett. Um, te újságíróként és kommunikációs szakot is végeztem, tehát ilyen páros irányultság volt eleinte, a történelem és a futball kapcsolatával foglalkoztam alaposabban. Ebben a témában megjelent több könyvem is, a Kapufák és Kényszerítők és az oldalvonal és a, a futball és irodalom kapcsolata, kulturális témák is nagyon érdekelnek, izgatnak. A 20. századi klasszikus írók, költők futballról szóló írásairól, illetve futballal kapcsolatos kötődéseiről, személyes mozzanatairól szól az adi, adi stoplisban című kötetem, illetve tavaly a Budapest 150 program keretében megjelent a Budapest Futballkönyve című közös könyvünk Dénes Tamás futballtörténésszel. Nagyjából ezek a, azok a, a területek, amik igazán érdekelnek, a hátsófüves világán a, a vidéki labdarúgás és azon belül is leginkább a kistelepülések falusi falvak labdarúgása, még amit, amit ki kell emelni. Ennek a gyümölcse volt a hátsófüves könyve, megjelent kétszer 20-ban, illetve a pályák mesélni tudnának, című ilyen szociológiai bolyongás a Szatmári vidéken, Szabolcs-Szatmár-Berek Szatmári falvaiban, és amely az elmúlt 30 évnek a társadalmi tapasztalatait mutatja, begyűjti össze, ehhez kapcsolódott egy, egy videósorozat is, és, és hát nagyjából ez, amit így néhány mondatban el tudnék mondani magamról. Ez egy nagyon decens kis lista, ugye én, én, én azt hiszem, hogy úgy foglaltam magamnak össze, amikor Istvánnal kitaláltuk, hogy, hogy téged hívjuk, hívjuk, hívjuk meg, hogy a hagyományos kistelepülési, vidéki futballnak az egyik ilyen utolsó hírmondója vagy, illetve ellenzője, feldolgozója. Ugye a most kaptam meg tőled a Hátsófűvös könyvet konkrétan, ahol ugye ilyen elképesztően szépen megcsinált projekt, ugye nagyon szép vidéki futballpályák mellé történetek, stb. stb. Ez így megállja a helyét? Hogy, hogy utolsó? Um, hát nyilván ez túlzás, meg, meg hál' Istennek azért vagyunk néhányan, akik, akik ebben a közegben mozognak, meg akik ebben találjuk az örömünket, de ami talán fontosabb, hogy, hogy olyan témát találunk, vagy olyan értékeket, amelyek amelyek a helyi közösségeknek, illetve talán így a, a nagyobb társadalomnak is fontosak vagy, vagy érdekesek lehetnek. Tehát igazából azért szerintem egy-két mondatban érdemes elmondani, hogy, hogy, hogy ez a hátsófüves mit jelent, vagy miről szól. Nyilván sokan nem ismerik, ez egy 2015-ben indult kezdeményezés. Én újságíróként arra gondoltam, hogy, hogy a, a médiában az egy ilyen fájó hiány tartalom, hogy hogy a, a vidéki társadalomról nem, nem nagyon kapunk olyan riportokat, amelyek igazán mélyre ásva mutatnák be egy-egy helyi közösségnek az életét, változásait, nehézségeit, örömeit, egyáltalán a, a helyi mindennapokat a maguk teljes valóságában. Tehát általában ugye ilyen rövid kiruccanások nyomán keletkezett riportok vagy rövid filmek jelentek meg, ezekről a, a jellemzően falusi csapatokról, én pedig arra gondoltam, hogy milyen jó lenne időt, energiát, figyelmet szentelni méltó módon ezeknek a, a helyi közösségeknek, településeknek, és, és egyfajta ilyen országjárásba kezdeni, és, és akkor én az akkori vezetőtől Vince András volt a Nemzeti Sportnál biztatást kaptam, hogy vágjak ebbe bele, és és akkor 2015-ben elindult ez, egy-egy faluban én két-három-négy napot is eltöltöttem, és, és gyűjtöttem az anyagokat, és reggeltől estig beszélgettem emberekkel, és mentem innen oda, onnan, amoda, és, és, és próbáltam a futballon kívül a, a, a helyi um, egyéb érdekességeket is bemutatni, és, és kiváló fotós kollégák uh, csatlakoztak ehhez a, a projekthez, akkor a Népszabadságnak és a Nemzeti Sportnak közös fotórovata volt, volt elég nagy átfedés, és és aztán ez a sorozat folytatódott 2017-ben akkor biciklivel végig kerekeztük az országot Mirkopista, a fotós kollégámmal, a barátommal, a legnyugatibb településtől a legkeletibbig, szintén kis települések egy kicsit már az utazás élményét is visszaadva a képek, videók segítségével, és aztán 2019-ben megint folytatódott ez a történet határon túli erdélyi, székelyföldi gyűjtéssel is, ami nagyon érdekes, ez egy kicsit időutazási, magyarországi. magyarors viszonyokhoz képest, tehát ott, ott nyomokban megvan az, ami Magyarországon már sok helyen kiveszett, igen alsóbb ligákba is, helyi kötődés, a személyes áldozat, pénznélküliség, stb. És, és aztán ebből a gyűjtésből, ami akkor már ilyen 150 települést érintett, körülbelül megszületett az említett hátsófüves könyv, amiből aztán kinőtte magát egy nagyszabású kiállítás, jó helyen a Kazinci Ferenc Múzeumban, ami ami az év a címet elnyertek 2022-ben. Ugyanabban az évben, amikor a Tringer Istvánnal, a, a múzeum igazgatóval belevágtunk, illetve Orosz Zsoltal a futballkutató Blog szerkesztőjével egy, egy olyan sajátos futballszociológiai kísérletbe, amelynek a hátsófüves futballmentő túra nevet adtuk, és amely azóta is fut, most már éppen most jövő hétvégén érinti a 40. állomását országszerte, most ebben az évben már hét megyében, és ennek az a lényege, hogy mivel rengeteg falusi csapat megszűnt Magyarországon, erről ugye keveset beszélnek, nem annyira volt ez a tény, de, de sajnos ez az elmúlt 20 néhány évben már egy jellemző tendencia viszont ezek a, a futballcsapatok, társaságok, baráti közösségek azért úgy nyomokban még megvannak, összetartanak, még úgy ismerik egymást, szívesen összejárnának alkalmi szinten legalábbis. Ezeket a megszűnt csapatokat kihívjuk mi a saját utazó projektcsapatunkkal egy meccsre, és a, a saját elhagyott pályájukon játszunk velük egy meccset. És ehhez a meccshez kapcsolódik egy helyi futballtörténeti kis kiállítás, pódiumbeszélgetés és egy, egy kis kulturális műsor, és ez ez, ez megy, fut azóta is, ez az UEFA évtársadalmi kezdeményezése diának az ezüstfokozatát kaptak 2022-ben, illetve aztán a Magyarországon is az év sport eseménye kategóriában nyert, ami persze nekünk annyira nem, tehát nem, nem ez jelenti az ösztönzés, sokkal inkább a helyieknek a pozitív visszacsatolása, csak azért jó látni, hogy vannak ilyen külső referenciák is, és, és, és, és hát terveink vannak a folytatást, illetően. Akkor, akkor most úgy képzeljünk el téged, hogy ha jól emlékszem, te futballosztál is, tehát valamilyen amatőr szinten, te futballosztál blasz szinten, tehát Budapest bajnokságban Hát mb NB3-ba is belekostoltam a pénzbőr futballista a harmadik kerület színeiben, és aztán az utolsó években Blaszban játszottam, legutóbb a Bak nevű csapatban, a Budapesti Atlétikai Klub, uh -huh. és éppen nyáron jött el a, a, a, hát úgy személyesen nehéz pillanat, amikor azt mondtam, hogy, hogy befejezem, mert valahonnan vissza kellett venni. Akkor, viszont, akkor, akkor úgy képzeljünk el téged, hogy ez így érthetőbb legyen szélesebb kontextusban, mint a, mint a századfordulónak ezek az orránt figurái, hogy egyszerre sportoló, sportszervező, mellette civilállása van, rendszeresen újságíró, mondjuk ilyen Zsírmó Ferenc, Fejlő Zoltán, vagy Földesi János szintjén, és ebbe egy kicsit beleoltva Moldova Györgynek ezt a, a helyi kis szociológiára, a szociográfiára figyelő a, a helyi helyi rezdülésekre figyelő dolgait, nem ez a ilyen a méretben. 7-8 órában elmagyarázva, hanem hogy így, hogy így megmutatni az embereknek, hogy itt van egy vidék, és van egy vidéken is egy labdarúgás. Hát nagyon megtisztelő, hogy ilyen neveket említettél velem egy mondatban, ez nyilván megint csak túlzás, de a Moldova György párhuzom az abból a szempontból helytálló, hogy amikor én ezen úgy gondolkodtam, és járt a fejemben, hogy ezt valahogy meg kéne nyitni, akkor, akkor az egyik fő isletforrásom egy friss olvasmányélmény volt, a Tisztelet Komlónak című Moldova György ami, amire azt mondtam, hogy, hogy, hogy ez igen, hogy van egy város, az azt hiszem az 1970-es komlót mutatta be, annak minden ö, aspektusával, hogy élnek a bányászok, hogy szervezik a város életét, milyen problémák vannak, bányamentők, futballcsapat, városszéli cigánytelepek, utazás, buszok, stb. Tehát, Tehát alulról mindent, mutatta be a város a, a várost, és, és, és azt mond, azt gondoltam, hogy, hogy, hogy milyen jó lenne ugyanígy bemutatni egy, egy falusi futballcsapatnak az életét, hogy menjünk el a középpályással a, a munkahelyére, a, nem tudom, gazdaboltba, ebédeljünk az edzővel, nézzük meg, hogy hogy a hétköznapok, milyen problémák vannak a csapatszervezés kapcsán, és... És hát, hát igaz, ez volt az egyik fő ösztönző. Aztán a másik, amit, amit szintén meg kell említeni, hogyha már így a, ilyen iklet forrásokat szoba hoztam, a, a Rockenba, majd párféle klasszikus országjáró TV-film sorozat másfél millió lépés Magyarországon, amit én annak idején nem láttam, illetve az annak idején az eleve túlzás, mert később születtem 83-ban, de de később se láttam, mert nem volt tévén gyerekporomban, hanem már csak itt felnőtt fejjel néztem végig, és teljesen rabu és, uh -huh. és arra is azt gondoltam, hogy, hogy ennek a futballverzióját is meg lehetne csinálni, ki lehetne próbálni. Igen, vonalazógép az nagyjából hasonlít a kilométerszámlálóra, amivel ők is mászkáltak. Jó, és a, a, igazából ezzel most eljutottunk odáig, hogy, hogy, hogy ezek létező csapatok, amikről beszéltél. Viszont a hátsó fűvesnek az egyik nagy uh, szépsége az, hogy nem létező csapatok is újra létrejönnek. Tehát uh, olyan kis falvakba mentek le, ahol, ahol idővel megszűnt a labdarúgás, de itt teljesen felnőtt szinten, sőt akár, ahogy beszélgettünk korábban, néhol utánpótlás szinten is, és ezekre a, ezekben a falvakban újra szerveztek mérkőzéseket, újra nyitjátok a pályát. Hogy néz ki egy ilyen ö, dolog, hogy, hogy találod meg ezeket a településeket, hogyan, hogyan indul el egy ilyen szervezés? Tehát én, én, nekem az ilyen, én nem, nem is tudnám elkezdeni, tehát hogy ilyenkor felhívod a polgármestert, vagy van valami helyi ismerős, vagy, vagy egy kapcsolati háló. Öm, tulajdonképpen ez sokkal egyszerűbben megy, mint ahogy, ahogy így messziről elgondolja az ember, mert, mert egészen szépen organikusan kialakul ez. Tehát igazából az egésznek a, a, az ötlet forrása, a magja, ez a sátorajú és hey, kiajtás volt, ahol Ringer István igazgatóban nagyon megtaláltuk a közös hangot, és, és beszélgettünk mindenféle őrült ötletekről, és így került szóba ez, hogy megszűntsavatokkal játszunk elhagyott pályákon. A környéken szinte minden faluban megszűnt a csapat, ott azon a vidéken, ott a szűk körzetben, talán három vagy négy helyen működik még. Egyébként mindenhol tehát ez alakon. most Észak-Kelet-Magyarország. kelet magyarország, Észak -Magyarország Zemplén-Bodrog köz. Igen, tehát egy nagyon apró falvas vidékről Igen, és, és, és hát elég szegény nehézségekkel küzdő vidék, nyilván itt minden mindennel összefügg, elvándorlás, fiatalok hiánya, stb. És... És akkor, akkor Istvánnal beszélgetve jött az, hogy na akkor, akkor próbáljuk meg, nem tudom, hercegút akkor igen, bejelentkezünk a polgármesternél, az utolsó csapatvezetőnél, menjünk el, nem tudom, a szép pályákhoz, makos, hogyka, már éve nem volt csapat, egy, egy kis roma közösség, egy, egy nagyon, nagyon kedves, de, de szintén nagy nehézségekkel küzdő falu és, és fantasztikus. Szerintem az ország legszebb pálya, hogy erdőbe ékelt, csodálatos kis erdei, hát stadion idézőjelben, persze nincsen semmi infrastruktúra, egy közvetlenül a pálya körül, de egyébként a, hát mondjuk ott e, sok ilyen abszolút történet van Magyarországon is, az volt, hogy az öltöző épület megépült, de mire megépült, addigra megszűnt a csapat. Szóval e, egyébként addig a patakparton öltöztek, ahogyan klasszikusan régi időkben, még az egyik, egyik juharfának a törzsén megvan egy, egy nagy százas szög, ami, amit azért verték, hogy arra akasszák a, a levetett tehát még ilyen öltöző maradványok vannak, úgymond. És akkor akkor ezek így adták magukat. És, és aztán ez a, az Empléni um, sorozat adta az ötletet, meg a kedvet uh, ahhoz, hogy elindul, elinduljon ugyanennek a zalai változata, egész máshol. Engem megkeresett egy, egy számomra ismeretlen zalai pár, Hegedű enikő és Szabó Zoltán, hogy látják, hogy, hogy fut ez a dolog, és hogy náluk is baromi sok csapat megszűnt, és hogy, hogy mit szólnék hozzá, hogyha ők is csinálnának egy csapatot, az zalai főnixet ahogyan az Zempléni Főnix mozog. A hely környékén egyébként nem csak régi futball barátok, futbolisták, hanem értelmiségi emberek, például Sajó László költő, az Empléni Főnix alapembere, csak az árulás megjegyzés. De hogy, hogy mit szólnék hozzá, hogyha az alajfőnix is nem Mondtam, nagyon örülnék neki, persze, csinálják, és amiben uh, tudok, segítek, meg működjünk együtt, és, és aztán hogy szépen lassan elindultak. Uh, ők is bekapcsoltak a hátsófős futballmentő az Alai Főnix idén hét állomása volt, és most lesz jövő a nyolcadik. És aztán ennek ösztönzésére indult a Szatmári Főnix egy harmadik vidéken, tehát három ilyen utazó csapat van, az Alai Szatmári meg az Emplényi Főnix, én mindáromban játszom, amikor tudok, és, és, és ők meg a Szatmári vidéken, most nem tudom, Nagyszekeresen volt tavasszal a, a legutóbbi, illetve utána volt még Kölcse, ahol a ahol egy ilyen rendhagyó meccs volt, mert a, a helyi görög katolikus és református papokkal, lelkészekkel játszottak egy, oh. egy meccset. Előtte pedig túristvániban a Szatmári cigány válogatottal, ami, ami megint egy nagyon, nagyon izgalmas, jó hangulatú meccs volt. És hát igazából ezek a természetes szép futballkapcsolatok. Tehát ez, ez, ez valóban az a szint, ahol, ahol nincsenek külső negatív hatások, csak a tiszta szeretet nincsen a pénznek negatív hatása, mert, mert gyakorlatilag nincs pénz, tehát arra van, amennyire vagy amire uh, nagy nehezen valahogy összetudunk tenni, benzin, ez az, amilyen ilyen minimális költség, de tulajdonképpen ez ilyen abszolút önkéntesen saját, saját uh, áldozatból futó sztori, és, uh, és igazából ez adja a szépségét, ugyanakkor ez adja a korlátait is, tehát ez, ez nem egy egy uh, ilyen programszerűen, mondjuk nem tudom, felülről intézményesíthetően Tehát uh, mi nem franchise -a, a Phoenix, csak egy ilyen a de turista. Igen, de egyébként tehát, van, van, vannak olyan kísérletek, amelyek viszont ilyen módon is életképesek lehetnek, Baranya megyében például két olyan állomást is ö, szerveztem, szerveztünk. A, ott ö, nagyon együttműködő partner volt a, a baranyai MLS igazgató, Bogyai Zoltán, korábbi ö, pécsi kapus, és, és ő is ebbe egy sokat látott, és, és vele csináltunk tavaly egy, egy közös állomást. Ö, felső ö, Szent Márton -ma, illetve idén, idén Dráva Szabolcson, és itt ott, ott két helyi csapat játszott egymással, és nagyon jól sikerült. És igazából a, a, a, a projekt, vagy a csomag csak annyi, hogy van egy meccs, egy. Megszűnt csapat újra össze, az elhagyott pályát rendbe hozzák, ez már eleve egy nagyon szép közösségi akció, ehhez kapcsolódik a, a helyi futballtörténeti kiállítás, ami megint sokakat megmozgat, előkerülnek szekrény mélyéről, fiók mélyéről a, a régi fényképek, emlékek, sztorik, az öregek elmesélik a, a történeteket, amiket lehet, hogy most még el tudnak mesélni, de öt év múlva már nem, tehát ez sok esetben ilyen utolsó pillanatos ö, kaland, illetve, illetve ami legalább ilyen fontos, hogy, hogy a futball az én értelmezésemmel, illetve hát szervezőtársaimmal mondhatom, hogy a, a mi értelmezésünkben nem, nem csak, sőt, elsősorban nem sport tevékenység ezen a szinten, hanem, hanem az élet szerves része és ilyen módon a, a különböző kulturális ö, értékek, programok is kapcsolódnak ehhez, tehát ezért van az, hogy lehet, hogy elsőre furcsán hangzik, de mondjuk egy egy helyi táncbemutató vagy, vagy mondjuk a régi futballnótákból egy, egy ének tudom, egy csokrot összeállítottak a, a, az öregek és elénekelték vagy, vagy akár egy nem tudom, szőttes kiállítással előálltak az asszonyok, szóval ez, ez így kapcsolódik ehhez és, és igazából erősíti azt, hogy hogy különböző generációk és különböző típusú emberek össze tudnak jönni egy ilyen futballmeccs kapcsán. Itt még fontos az, hogy gyerekek is minél többen bekapcsolódjanak, szervezünk. A 11-es versenyt, lufi, kajándékok, tombola, ami így a gyerekeknek érdekes lehet, és, és szerencsére jönnek is. Engedd meg, hogy még visszatérek ez a szervezéshez, mert ez igazán a nagyon érdekes része nekem, hogy, hogy amit, amit ti csináltok, vagy te csinálsz, az az gyakorlatilag nullából újra futballt csinálni valahol, ha, ha, ha lehet. Hogy lehet akkor hosszú távon, de hogyha úgy adódik, akkor erre az egy alkalomra, de hogy valami történjen. De hogy ez, ez, ez igazából praktikusan hogy néz ki? Hogy te folyamatosan leutazol oda, elkezded szervezni, embereket találnak, mondjuk füvet nyírni, pályát vonalazni, egyáltalán hogyan, hogyan áll össze egy ilyen tárlat, ott nagyon sok embertől be kell gyűjteni nyilván a fotókat, akár az újságkivágásokat, vagy valamiket. Hogy egyáltalán honnan van cipőjük az embereknek, hiszen az sem biztos, hogy egy ilyen, egy ilyen futball közegben még, még van mezaszertárban, még van cipő. A szertárban. Ezek mind nagyon, nagyon uh, releváns kérdések. Igazából minden helyszínen valahogy hogy kell megoldani. Rengeteg improvizációt, kreativitást igényel ez és, és, és nincsen ilyen egy, nem tudom, recept, hogy na akkor mindenhol ez. Azért ideális esetben uh, előzetesen a polgármester mellett, vagy a polgármesterrel együtt, Találunk a helyben egy olyan régi szervezőt vagy akár többet is, aki magáénak érzi ezt a dolgot, és aki helyben elkezdi gyűjteni nekünk mondjuk a, a, az emlékeket, történeteket, fotókat a kiállításhoz. Általában azért azt lehet tapasztalni, hogy, hogy amikor ez a szikra így, így ott megjelenik, akkor, akkor egy kicsit belobban a, a, a falu, tehát hogy... hogy a legtöbb esetben tényleg az volt, hogy mit tudom én, egy májusi, júniusi eseményt megbeszéltünk februárban, és, és érezhetően, ahogy közel lett az alkalom, egyre nagyobb lázban volt a falu, és, és tényleg rendbe rakták a pályát, és, és már az élmény volt, hogy kimentem, nem tudom, volt olyan település, hogy egyet mondok, de máshol is előfordult hollóháza, ahol, ahol szerveztek egy közös napot, hogy na akkor ezen a szombaton, aki, aki tud azt csatlakozzon, és rendbe rakjuk a pályát. És van, van egy 60-as évekbeli fa, kis lelátó a, a hegy oldalában, azt teljesen felújították erre az alkalomra. Üh, és, és akkor a, a pálya rendben van, üh, ez a futballtörténet is Kiállítás összeáll, ehhez nyilván valami alap kell, egy paravánt viszünk a helyszínre, akkor ennek a szövegét meg kell írni. Ebben nagy segítség volt az Empléni vidéken az említett Orosz Zsolt, a Szatmári részen, ahol a Tukacslaci és a Lakatos Ernő a, a két fő szervező, ott Borbély Balázs, egy, egy nagyon intelligens ö, ö, és a, a környék kulturális életét is nagyon jól ismerő hát tulajdonképpen ilyen társadalomtörténeti érdeklődésű ember írja a futballtörténeti kiállításoknak a szövegét, és, és azt hiszem, hogy nagyon magas színvonalúak. De ugyanígy Zalában is nagyon lelkesen a Zoli, Szabó Zoli és hegedősenikő Senikő, Laci is csatlakozik, aki a futballtörténeti beszélgetéseket vezette. Tehát, hogy, hogy mindig azért vannak azok a segítők, akikkel együttműködünk. Ez egy csapatmunka. Én koordinálom, jövök, megyek, tehát én utazom. Igen, ez volt az de most idén tavasz-nyáron volt márciustól július közepéig 15 állomás hét megyében Magyarországon, és én a 15 állomásból 13 állomásra tudtam. Elmenni volt olyan, amikor, amikor egyszer, egy napon volt az ország két különböző, össze-hátsófüges futballmentő túraalkalomot, nyilván nem tudtam, meg volt egy másik, amikor megint volt valami objektív ütközés, időpont ütközés, de, de igen, tehát ez, ez, ez azért a személyes jelenléttől működik, tehát kell, igen, a, ez ne, nem egy ilyen gépies dolog, hogy írok egy e-mailt, hogy na, akkor, akkor ez lenne, és, és csináljátok meg. De ahogy mondtad, akkor egyelőre ez még te vagy, de már-már már vannak megyék, ahol, ahol becsatlakoztak ebbe, és, és ott megjelentek a helyi csillagvételek, akik elkezdték ezt szervezni, ez alatt a Főnix brand alatt gyakorlatilag. Igen, valahogy így lehet mondani, hát nyilván itt, itt kiegészítjük egymást, tehát valamiben én nem tudok segíteni, mert, mert mondjuk az alajak, vagy a nem tudom, zemplénben, ringer is van, ő, ő van helyben, ő tud elmenni, ő tud beszélni személyesen emberekkel, valamiben meg én tudok inkább, mert mondjuk a, a, akár a kommunikációban, vagy a hátsófüges Facebook oldalon egy-egy eseménynek a népszerűsítésében, vagy, vagy, vagy helyben, akár a szervezésben, tehát hogy azért sok esetben az, hogyha hogyha mondjuk én újságíróként, a nemzeti sportújságíróként kérem meg a nem tudom, a helyi futballszervezőt, hogy segítsen, akkor, akkor, akkor az, az így előre lendíti a dolgot, és, és az egyfajta lökést ad a, a dolognak, és, és ez ebben, tehát ebben próbáljuk így megtalálni a, a harmóniát, és hála Istennek eddig azt gondolom, hogy sikerül. De hát ez egy ilyen érzékeny dolog, meg egy egy, egy nagyon, ez egy kicsit ilyen szappanbuborék jellegű program, hogy, hogy így egy csináljuk szeretetből, a magunk lelkesedéséből, de, de nem de igazán látjuk soha, hogy a következő kanyar után mi jön. Jó, hogy mondtad ezt a szappanbuborékot, buborékot, mert, mert pont erre akartam rákérdezni, kérdezni, hogy, hogy te, mint a sportújságírója, a Nemzeti Sportújságírója, Azért ezek, a, ezek az eseményeket te megírod utólag, elég színesen, szagosan, azért egy látványos történetet kerekítesz az egészből, előtte, utána, azért van ennek egy sajtóviszhangja, egy, egy nagy olvasottságú felülete ráadásul, hogy azok a települések, ahol megjelenik ez a futballmentő túra, ott ezek a települések, ha egy pillanatra is, de felkerülnek az ország mentális térképére ilyenkor, vagy legalábbis a sportérkép, mentális sportérképére. Tehát az embereknek feltűnik, hogy van ilyen, hogy, hogy hollóháza, ott is lehet futballozni esetleg. Van olyanra példa, hogy, hogy ezek a sajtómegjelenések utólag, vagy ez a, ez a nyilvánosság utólag pozitív hatással volt a helyi közösségre, hogy, hogy megjelent valaki szponzorként, és újra létrehozta a csapatot, vagy, vagy valamilyen egyéb ilyen pozitív hatása volt ennek? csodálatos visszajelzések, illetve ilyen hatások tapasztalhatóak, és, és sokan azt kérdezik, ami nyilván egy logikus kérdés, hogy na, oké, csináljátok, volt 39 helyszín, és akkor nézzük meg, hogy hány helyen alakult újra a csapat, hány helyen neveztek be újra az MLS bajnokságba. Most már, most már a válasz nem nulla egyébként, hanem egy, mert Sárhidán tavasszal megtörtént ez a csodálatos fordulat is, hogy a hátsófolyos futballmentő túrák az ösztönzésére annyira belelkesedtek, hogy, hogy nyáron rajthoz álltak Zalába, de, de alapvetően nem, nem ez a, a siker fokmérőjén nekünk, hanem sokkal inkább az, hogy, hogy a falu megmozdult, tehát ez nem annyira futballról szól sok esetben a, a, a futballmeccs, ezekben a, a falvakban a, a kevés vagy talán az egyetlen olyan olyan igazán mindenkit megmozgató, vagy sokakat megmozgató társasági esemény találkozási fórum, ami hogyha nincsen, akkor az egész falu egy kicsit megáll, leáll, hétvégén nincs semmi, ingerszegényebb szegényebb lesz a környezet, a fiatalok is nehezebben maradnak, ott nyilván sok más, hát persze nem, nem ez dönti el, hogy, hogy valaki mondjuk a és mellett dönt e vagy, vagy sem, hanem munkahely, tanulás, család, stb. De, de azért az, hogy, hogy hétvégén van egy egy ilyen izgalmas esemény, amikor lehet találkozni olyanokkal, akikkel egyébként nem, az, ez ösztönző lehet, és, és igazából nagyon sok ilyen visszajelzés volt, hogy, hogy fú, baromi jó volt újra együtt játszani, találkozni ezzel, azzal, amazzal tényleg most nem akarok itt ilyen érzelmes dolgokat, de könnyes szemmel akár idősebb emberek is, húsz éven láttam a jó és most köszönni szépen, hogy ez alkalom megvolt, és újra találkoztak. De ami talán fontosabb, hogy, hogy majdnem mindenhol megfogalmazott az igény arra, hogy, hogy de jó lenne, hogyha ilyen alkalomból lenne máskor is. És nem feltétlenül minden hétvégén, hiszen arra objektív okok miatt nincs lehetőség, nincs annyi fiatal. Elfogytak a játékosok, a legtöbb helyen ezért szült meg a csapat, nem a pénz. A pénz az, az nem, az, az egy egész furcsa faktor ebben a, a sztoriban, de, de nem ez volt szerintem a fő ö, oka, a pénzhiány. És és, és nagyon de több helyen előfordult az, hogy, hogy is pontán újra játszottak, vagy a, akár a Főnix csapatoknak voltak visszatérő helyszínei, ahova visszahívták ezeket a csapatokat, illetve hát ami, ami egy egész különleges történet, és talán ez tehát ezt, ezt úgy nem is nagyon uh, lehet szerintem így hova tenni a, a mai magyar alsó osztályú futballviszonyok között, hogy, a, hogy az empléni vidéken ott egyet tovább léptünk. Megcsináltuk 2022-ben és 2023-ban tavasz nyáron a, a futballmentőtúrát, és 2023 nyarán, tehát tavaly nyáron azt mondtuk Ringer Istvánnal, hogy próbáljunk meg egy olyat, hogy hogy az eddig érintett településeket meghívjuk egy kísérleti bajnokságba, egy hátsófújás kupa nevű sorozatba, ami nagy pályás sorozat, nincsen verseny engedély, nincsen nevezési díj, nincsen sportorvos engedély, hanem önkéntes felősségvállási nyilatkozat, ez fontos azért, nincsen semmilyen költsége úgy a, a szereplésnek, annyit kérünk, hogy hozzák rendbe a pályájukat, és vállalják a, a részvételt, és hát Addig 12 településen jártunk az Empléni főnix Én abban reménykedtem, hogy talán hárman, négyen, öten beneveznek, és akkor mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy ilyen hat csapatos uh, kis kupát bajnokságú tudunk csinálni az Empléni Főnix-el kiegészülve, és, uh, és legnagyobb meglepetésemre a 12 településből 11 benevezett, és a 12-ből is utólag mondták, <hül> hogy ha lesz ilyen még, akkor mindenképpen szóljuk nekik és 12 csapattal az Emplein Phoenix csatlakozott 12-ként, megcsináltuk a hátsófúgás kupát 2023 24 ben úgyhogy ősszel volt 4-3-as csoport, tavasszal meg egyenes kieséses szakasz, és végigment ez a nagypályás kupasorozat, úgyhogy hogy, tehát ez egy teljesen alternatív ilyen szabad pánkliga, vagy nem tudom, hogy, hogy mondjam ez, de tényleg hogy, hogy itt a, annyi segítséget kaptunk, hogy az MLS miskolc igazgatósága küldött játékvezetőket a meccsekre. De ez, ez nagy segítség volt, mert nem kellett játékvezetőket figyez, fizetni. Nyilván azokat küldte, akik, akik már úgy nem voltak benne a, a Pixisbe, és emiatt azért voltak is feszültségek, meg, meg itt aztán tényleg minden volt. Tehát igazából így versenyszervezőként én most tapasztalta meg azt, hogy milyen problémákkal szembesül az ember, ilyenkor óvás, csalás, bíróverés, nem jöttek el, 12 emberrel próbáltak kiállni, szóval tényleg, tényleg minden, és akkor ezeket a helyzeteket kezelni kellett, és végment az egész, és nagy rozvágy lett a nagy nagypályás kupának a győztese. Ö, egy kicsit, ugye ezt az egészet borsodban kezdtétek el, hát ugye szívem közel álló környék, hiszen magam is Miskolcról származom, és hát talán nem mondhatjuk ezekre a településekre, hogy szegregátum, mert, mert azért nem az, de, de hogy azért ezek nehézsorsú települések általában, ahol ugye pont azzal, hogy kihat a futball igazából, hogy mondtad is így szűnt igazából egy kapcsolódási lehetőség az emberek között. Szerintem. Összességében, egyébként mikor és miért indult el a hagyományos kistelepülési futballnak a hát hanyatlása? Azt hiszem ez a legszebb szó hogy most már szerint, tehát, hogy, hogy egy csomószor az a kommunikáció van róla, hogy nem is tudom három részek bácsi üvöltezik a játékosoknak, és bizonyos esetekben egyébként tényleg ez is történik, vagy pedig ugye már meg is szünt ez az egész. Honnan datálnád ezt? Hát erre, erre pontos választ tudok adni, mert az említett sátorajugé nagy hátsófugás kiállításnak a része volt egy ilyen interaktív kereshető térkép, amin lehetett látni, hogy az adott településen, a megyében és országosan hogyan változtak a, a viszonyok, így a csapatszámot és a különböző tendenciákat illetően. És, és az, az, az MLS bajnokságban ez a Igen, ezek a versenyrendszerben az MLS, és, és felnőtt férfi uh -huh. nagypályás csapatok, mert igen, ilyenkor lehet az, hogy de az utánpótlásban uh -huh. mi van, meg a női futban, nem. Tehát a felnőtt férfi nagypályás csapatokról beszélünk, ami azért alapvetően a, a, a falusi futballnak ez, ez a magja vagy a hagyomány. Igen. változata, tehát uh, ugye itt lehet legjobban lemérni. És, és uh, uh, én hosszan hetekig uh, dolgoztam, dolgoztunk ezen a, a uh, hát egy, egy ilyen inf, informatikai összeállításon, igen, um, ami, ami megmutatta azt, hogy uh, tehát az NB1-től, Fraditól lefelé a megye négyig, hogyan változtak a, a csapatok. És, és jól lehet látni azt, hogy a rendszerváltás után volt egy kis megingás, ott nyilván szervezeti átalakulások, tanácsból önkormányzat, TSX-7-es, ott volt egy pár év zavar, utána a 90-es években egy felivelés, ez, ez szerintem ez a, az ilyen piszkos korszak a Magyar Amatőrfútban, amikor ezek a, az ilyen zsebből fizetgető mafiózó szponzorok meg ilyen csapatmecénások megjelentek. Hát ez meg nem csak az amacős hát, hát, akkoriban. Itt, itt, itt, uh, itt nagyon jól érzékeltünk, meg, meg itt kezdődött el a, a konkrét játékos fizetés vagy fizetgetés, mm. hogy már uh, konkrétan fizetni kellett azért, hogy valaki játszon. Na mindesetre ez, ez azért egy ilyen átmeneti feléves még hozott, és 2000-től kezdve gyakorlatilag a mai napig tart a, a csökkenő tendencia. Megállás nélkül, tehát ebben nem volt megakadás voltak, kevésbé gyors és, és gyorsabb ilyen leépülési folyamatok. 2010 után egy pár évig egyébként érezhető volt, hogy, hogy lassult ez a folyamat de gyakorlatilag azt, azt lehet látni, ez, ez a kimutatás, amit mi csináltunk, ez 2021-ig, tehát 90 és 2021 között a kiállításnak a megnyitásáig mutatta be ezt a folyamatot, és azt lehet látni, hogy 2000 és 2021 között a, a csapatok száma több mint 24 kal csökkent országú szinten, ami azért nagyon sok, tehát a csapatok negyede megszűnt. Vannak olyan megyék, Borsodabóvizemplén, Nógrád megye, ahol 50 körüli szabolcs már bereg Baranya-Somogy 40 vagy 35 és 40 között, ezek brutális számok azért, és, és ez nagyon nagy veszteség. Elsősorban egyébként szerintem nem a futballnak, nyilván futball szakmai, vagy nem tudom, sportolási, tömegsport szempontból is fájdalmas, de, de azt gondolom meg úgy tapasztalom, hogy leginkább a, a települési közösségeknek és a, a falvak kilátásait befolyásolja, ez negatívan. Az érdekel engem, hogy, hogy én mérsékelten értek ehhez a témához, úgyhogy lehet, hogy hülyeséget is fogok kérdezni, hogy valójában egyébként nem ezeknek a mentésére találták ki többek között a tehát, hogy, és nyilván van, ahol sikerül is, gondolom, de, hogy, de, de, de, de ugye ez az egész egy ilyen nagy mítoszatóval kapcsolatban, minden csak azt olvasok, amikor rosszul használják, fel tehát mint a mezőköves, nehéz az azt mondani, hogy jól működne ez az egész. Viszont, egy, viszont többek köz nem az lenne a lényege, vagy van egyáltalán példa, hogy kis terepülésen ezt sikerül úgy hasznosítani, hogy akár meg is menti a helyi futballt. Én azt látom, hogy a TAO egy, egy nagyon érdekes és összetett eszköz ezen a szinten. Most magasabb szintről nem beszélek, mert az, az tényleg más, más jelenség is. De mondjuk egy bajnokságban szereplő csapatoknál, az érezhető, hogy, hogy van sok olyan eset, amikor ez, ez konkrét segítség a csapatnak a, a nem tudom, felöltöztetése, mezvásárlás, a rendbentartása, tartása ez sok esetben a tahó forrásból működhet, ami rövid távon vagy rövid köz, középtávon abszolút segítséget jelent, sőt sok esetben a csapatnak a, a fennmaradását biztosítja. Ugyanakkor azért a pénz, akármilyen formában, tau, nem tau, a sok, sok esetben az én olvasatomban, aki, mondom én elsőben nem szakmai szempontból közelítek, azt látom, hogy, hogy fertőz és, és átalakítja a viszonyokat, azokat a hagyományos, természetes viszonyokat, amelyek a, a falusi futballban sokáig meghatározóak voltak, és amelynek része az, hogy, hogy ez egy ilyen helyi kötődésen alapuló valami, és én azért játszom a saját csapatomban, mert én a faluhoz tartozom, és büszkén vagy büszke vagyok arra, hogy a falu mezét hordhatom, és ez egy kicsit ilyen, ugye ilyen háború a szomszéd falvak elleni, szomszédvári rangadók, ugye ehhez is számos érdekes történet kapcsolódik. Most tudnék mondani példákat, amikor a, nem tudom, a gyászszalagot ki kell tenni a településtáblára, amikor elveszti a csapat a szomszédba szembeni, Meccsét, mert úgy szólt a fogadás. Meg... Szóval nagyon sok izgalmas... Bocsánat, bocsánat hogy félbeszél, csak hogy egy kicsit uh, ladezunk. Van egyébként kedvenc, egy, ke, egy kedvenc ilyen történetet ki nem emelni ilyen klasszikus szomszédveli kapcsolatban, ami... Hát jó, és... akkor elmondom ezt, hogy, ez... hogy, mert ezt, ezt, ezt, ezt szeretem, ez jól e, szimbolizálja szerintem ezeknek a meccseknek a tétjét, meg a kérdezettségét, hogy e, Nagy Rákos és Pankasz két őrségi falu e, rangadójáról maradt fenn ez a, hát nem anekdóta, hanem visszaemlékezés. Egyébként éppen nagy, nagy Rákoson Moldova György segített újra alakítani, csapodott még a 80-as évek elején de hogy ott, ott volt ez, hogy a, amikor játszottak egymással, ez 80-90-es évek, akkor előtte kezet fogtak, hogy na, aki veszít, az kirakja a település táblájára a gyárszalagot, és nem tudom, egy hétig ott kell tűrni, hogy ez a szégyen érje a fog. Mert, mert hogy a, a csapat az a falu maga, tehát a, a, ami ott ki van írva, hogy pankasz, és ott van fekete szalag, akkor a, hiába csak a, futballcsapat veszített, az a falunak a vesztesége is. Tehát ez, ezt elég jól mutatja azt, hogy a helyi kötődés az, az milyen motiváció, meg hát ilyen esetben nyilván egy ilyen ö, taszító motiváció is lehet. Ö, és ö, meg az, hogy, hogy ez egy családi minta, apárófióra szálló hagyomány, hogy apám is játszott, nagyapám is, akkor én is ebben a csapatban játszom. Ezeket meglazítja a pénz. Tehát, hogy, hogy amikor már az van, hogy, hogy kapsz egy ötezres, vagy tízezres, mert egyel pontosabban passzolsz, mint a másik, és, és akkor hozzák a három-négy faluval arébról. Öm, csábított játékost, vagy akár sokkal messzebbről, akkor már megbomlik a rend, és az egész egy ilyen, egy ilyen piacá alakul. és, és hát, ö, Én azt látom, hogy, hogy ezébként a magyar amatőr futballnak egy nagyon súlyos problémájával sajnos nagyon nehéz mit kezdeni, már csak azért is, mert, ne, mert nem mert nagyon nyílt erre ö, őszinte Vita lehetőség, vagy nem került ez, ez igazán elő, hogy, hogy, hogy, hogy rendszeres a, a fizetgetés, és, és, és ugye azért az, hogy megye egyben olyan pénzeket kapnak játékosok, amelyek nem tudom, értelmiségi állások fizetésével hát vetekednek, vagy még felülmúlják, megyek kettőbe és nagyon szépen megyek háromba is, és már, már teljesen általános a fizetgetés, sőt, ifi szinten, amit lehet hallani, hát ez, ez szerintem eléggé ijesztő, és igazából nem ez az, ami miatt, ami miatt mi megszerettük, vagy én megszerettem, vagy amit én igazán keresek ebben a, a közegben. Egyébként visszatérve, Tau, ugye itt az MLS MLS-nek a szerepvállalását is meg lehet kérdezni. Az MLS egyébként én úgy látom, hogy, hogy szeretne valamit kezdeni ezzel a helyzettel, és van egy nagyon pozitív gondolkodás, vagy egy ilyen, nem is tudom, valami megoldás keresés az MLS-en belül is a, erre a, a csapatszám leépülésre. A futban mentőt túrát az MLS úgy segíti, hogy különböző sportszereket, illetve kisebb ilyen a tárgyakat, tomból a felajánlásokat küld a, a helyszínekre, és ez sokat jelent a helyieknek. És, tehát láthatóan ezt is valamilyen módon próbálják ösztönözni. Egyébként az mls nek van egy kalapprogram program nevű ilyen alternatív kísérleti kezdeményezés, ez a települések alternatív labdarúgó programja, ami, ami kicsit más, sőt, nagyon más, mert az elsősorban kispálya, és, és igazából arról szól, hogy, hogy mindegy, hogy hogyan, csak, csak focizzanak, hogy maradjon meg a, a játék. Szerintem az, hogy, hogy egyáltalán zajlik egy ilyen kísérletezés, egy ilyen egy ilyen kiútkeresés, az, az jó. És, és vannak pozitív példák, most én itt a pont én is a, a napokban szembesültem azzal, hogy az elmúlt egy-két évben hány helyen újjáalakult a, a csapat, ami a sok leépülés mellett pozitív, és én kísírtam magamnak egy papírra ezeket a település neveket, most hadd mondjak el egy párat, a Deccstón, egyébként engem kerestek meg a jó hírre, hogy fűes biztos, és és örömmel persze hírt is adtunk róla, hogy újjá sok év után. Sárhidaszt, ugye említettem, Zalába, Igal, Somogyba lak, Borsodba, Szentgál, Veszprém megyében, és Bar Baranya megyében is több helyen, mozgó, pellért kölked, olasz, Mágocs, és még néhány helyen. Szóval, hogy, hogy azért vannak pozitív példák, és, és szerintem ezekbe érdemes kapaszkodni, meg azt érdemes megnézni, hogy ahol sikerült újraindítani, ott mi volt a, az ösztönzés, és mi az, ami elő, előre vitte a történetet. Még annyit, még így zárójelbe hozzá kell tennem, ott a, a MLS szerepvállása kapcsán is, hogy a, a hátsófős futballmentő túrát a Magyar Sportújságíró Szövetség is igyekszik a maga módján támogatni ezeket a futballtörténeti kiállításokat, az ezekhez kapcsolódó grafikai és egyéb munkákat a Nagy Béla programon keresztül támogatják, és ezek, ezek igazából ilyen apró, de, de fontos segítségek. Úgyhogy, hát igen, a TAO, ugye, visszatérve az előtti kérdésre, egy ö, ö, áldásos dolog lehet, de nagyon-nagyon de sok veszélyen jár, és, és én egyáltalán nem vagyok meggyőződve róla, hogy, hogy hosszú távon ez mindenhol jól sül el ilyen kis településen, illetve, amit, ami még fontos, hogy hogy kiölte egy kicsit azt a korábban meglévő természetes öm, motivációt, hogy a valós szponzorok a saját igazi pénzükből áldozanak a csapatra. Tehát ez szerintem baj, hogy ugye a TAO az a leírható adót máshogy terjedik, nem tudom, ezt mindenki tudja, de, de hogy régebben az volt, hogy egy vállalkozó azt mondta, hogy na, akkor az én cégemből adok, nek a, a kasszájából adok ennyi és ennyi pénzt a csapatnak. Most ez, ez nem, nem, nem valósul már meg, mert azt mondja, hogy bocs, én már támogattam a csapatot, hiszen a TAO TAON keresztül adtam pénzt. Még egy, még egy kicsit visszakanyarodnék a tao de csak ilyen szegről-végről. Hogyha jól értettem, akkor, a, akkor szerinted velekem is ez jön ki a szavaidból, a TAO az igazából futballt akar csinálni. Amit viszont tikerestek, kerestek, az meg a helyi közösség, ami futballozik. Ami nem ugyanaz, a, ugye a TAO az egy felfelé áramláshoz, egy, egy, egy kiválasztó rendszerhez egy alapsegítség, plusz még a helyi sportolást is segíti, de amit tikerestek az a helyi közösségeknek az önmeghatározása, amit egyébként ilyen méretű településeken nem nagyon van más mód megélni, mint, mint a hétvégi meccsen esetleg, vagy a vagy egy szomszédvár elleni rangadón, hogy szerinted egy olyan nyílt társadalmi vita, ami arról szólna, hogy, hogy mégis mit szeretnénk a futballtól? Tehát, hogy, hogy azok a pénzek, amik most tau mennek el, azokat hogyan lehetne máshogy is hasznosítani a kisközösségek önfenntartó önmegtartó képességeiben, az, az szerinted így előre vezetne? Tehát, hogy, hogyha ha egyszer ki lehetne mondani azt ma, hogy a, a tau az alapvetően egy jó dolog, de az a futballt segíti. Viszont a taut sok helyen arra használják, hogy kényszerből létrehoznak helyben futbalt, viszont az, az meg megint nem a helyi közösségnek szó, hanem, hanem az csak egy, egy pálya, ami köré felúznak egy infrastruktúrát, meg felúznak rá egy egyesületet, és az így beszipkázzal a környékről esetleve játékosokat, hogy önmagát fenntartsa. De hogy az egy önmagáért lévő dolog, és nem a futballért lévő dolog feltétlenül. Na, nagyon jól megfogalmaztad egyébként a, a lényeget, és ez, ez a felvetés is teljesen jogos szerintem, és, és nekem is van ilyen tapasztalatom, hogy ami mondjuk egy adott településen a, a, a virágzást hozta, akár tau révén um, most mondhatnék konkrét települést, de most nem, nem akarok ebbe belemenni, még egy kisváros, ahol, ahol képítettek három pályát, abból kettő vadonatúj vadonatúj öltözőépület, szuper edzők, felkészült edzők foglalkoznak utánpótlás szinten is gyerekekkel, és az egész környékből bevonzák a, a gyerekeket, a felnőtteket is, és, ö, és van a magyar futball szempontjából egy nagyon jól működő kis fellegvárot, ahol szemmelő ott vannak, hogy gyerekek jó képzést kapnak, jó pályákon játszanak, és, és valószínűleg nem sikkad el tehetség, ugye ez egy fontos szempont. Viszont közben azt látjuk, hogy a környékbeli falvakból ugye, kiporszívózzák a gyerekeket, mert, mert, mert ott, ott nincsenek a lehetőségek, nincsen, nincsen olyan pálya, nincs lehetőség fizetni az edzőt, vagy egyáltalán szabad a gyerek emiatt. Én nem emlékszem a versenykírásra megyei szinten, még a felnőtt csapat nevezéséhez kell utánpótlás csapatot indítani? Nem, nem, pontosan. Hát, a... Igen, a, a, most én se akarok a, a, olyat mondani, ember nem vagyok biztos. Ugye egy mert időben volt ez, a 2017 -ig Korábban ez jellemző volt, és, és egyébként több csapatnál panaszolták, hogy emiatt kellett bedobni a törők között, mert ezt, ez az a feltétel, aminek nem tudtak elegetteni. Úgy tudom, hogy ez már, már nem már nincsen, és most már nem e, e, ilyen e, e, problémát. Tehát ezen is próbált az mm ezt -hmm. lazítani. Csak azért vágtam közben, ahogy említetted, hogy ezek az ilyen kis tavók, fekete lyukak elszipkázzák a gyerekeket, ami azzal is jár, hogy maga a felnőtt csapat se tud érvényelni, nem tud nevezni a bajnokságba. És innentől ez a felnőtt csapat is megszűnik, azért, mert nincs elég gyerek. Ilyet, hát papíron van gyerek esetleg, ami meg még rosszabb helyzetet teremt ezekben a Hát uh, igen, igen, uh, itt azért sok, tehát ez egy sok ágazó történet, igen. és, és uh, valójában ez egy külön nagy téma, amiről sokat lehetne beszélgetni, hogy, hogy milyen... Uh, Nagyjából hat percünk van a gondolat. Uh, mennyire nagy hát, a téma. Nem, hát azért nyilván mindannyian látjuk, meg, meg ez egy általános jelenség, hogy, hogy ahol hirtelen sok pénz lesz, vagy a korábbiakhoz képest aránytalanul sok, ott, ott a visszaélési lehetőségek is ö, megjelennek, és, és nyilván ö, erre onnan mindenki tud a saját ö, tapasztalata alapján hozni példákat, hogy, hogy hol milyen visszaélések mentek, és, ö, és ez nem jó. Igazából e, erre való a, a kontroll, ami szerintem most már én laikusként, és mivel nem, tehát én nem, nem a TAO, nem tudom, rendszert vizsgálom, meg nem ezzel foglalkozom, mert nem is tudok ebben a hiteles véleményt formálni, de én úgy látom, hogy a, a kontroll az, az elmúlt években tudatosan uh, szigorodott, és, és, és most már sokkal erősebb, legalábbis ilyen, ahol, amire én van, nekem van rálátásom, én megye 3, megye 2, megye 1, tehát én, én főjebb nem is látok. De uh, de szerintem az elején, elején amikor, amikor az egy ilyen jó ötletként elindult, akkor, akkor eltett egy-két olyan év, amikor, amikor ez még nem volt meg ez az erős kontroll, és szerintem ott sokan el, ezt a kiskaput kiasználták. Ezt a hátrájövő pár percet, szerintem ezt a három-öt percet még használjuk már ki arra, hogy hogy hol látod ezt a futballmentő túrát a közeljövőben, az elkövetkező egy-két évben. Ha mondjuk itt beszélgetnénk újra két év múlva, akkor mi lenne az, amivel, amire azt mondanád, hogy elégedett vagy, hogy ez megtörtént, hogy, hogy valami, valami előrelépés volt, hogy um, szövetségi alakulsz egy párhuzamos szervezetté? Vagy... Igazából ez egy megint csak egy jogos kérdés, amire azért nem tudok válaszolni, mert mert nehéz, mert, nem, mert képtelenség válaszolni, mert az egész programnak nem olyan a jellege, tehát ez úgy program, hogy a program szót használjuk, de közben amit program kifejezés alatt értünk, általában az, az, az más, mert itt, itt tényleg egy ilyen, inkább egy ilyen megvalósított ötletről van, van szó, tehát így beszélgettem nemrég egy barátommal, aki így a az általa ismert információk alapján ezt, ezt egy vitorlás hajóhoz hasonlította, amit mindig az aktuális széljárásnak megfelelően kell egyet fordítani. tehát hogy, nagyjából tudjuk, hogy merre fele haladunk, de, de hogy most jövő héten merre fel, melyik vitorlát kell bevonni, kijeszteni, meg merre fele tudunk kanyarodni, azt, azt nem látom pontosan. Azt érzékelem, hogy ez egy, egy bővülő és egyre többeket megmozgató és, és uh, igényt teremtő valami, és, uh, és nyilván felelősség is, ezt, uh, ezt igyekszem is szem előtt tartani. Ezzel együtt most, most ősszel egy kicsit az újra tervezés, erőgyűjtés uh, fázisa következik, és, és szeretnénk majd inkább 2025 tavaszára egy, egy újabb ilyen nagyobb etappal készülni, az említett három területen is, és még máshol is. Uh, és aztán meglátjuk, hogy mi jön ki ebből. Én, én uh, Újságíróként, meg uh, riporterként továbbra is uh, e ebben a, a közegben és ebben a témában látom azt, a, azt ami, amiben én uh, talán valami értékeset tudok így e ebben a, hogy is mondjam. Uh, ebben a tematikai keretben alkotni, és, és emiatt keresem is majd ezeket a lehetőségeket. A hátsófüves országjáró sorozatot szeretném folytatni most ősszel is, legutóbb a egy uh, elhagyott pályán, egy 120 éves elhagyott pályán uh, voltunk a, a pokol pálya Szentendrei-szigeten. Uh, 60 évek óta nem használták a legizgalmasabb elhagyott futball uh, helyszín Magyarországon szerintem. Valaha ott válogatott uh, játékosok is megfordultak. A Vácnak az első pálya volt 1904-től, és, uh, és ennek a történetét írtam meg. De ilyen sztorikat keresek, és, és próbálom ezt így bővíteni, és közben persze... Ott van a fejemben az, hogy, hogy merre kanyarítsuk tovább a mentő túrát. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést a szokásos műsorainel, azt hiszem sokkal tartalmasabb és fontosabb de dolgok hangzottak itt el. Nagyon köszönöm. szépen köszönöm Megkémest. Péter, és hát kitartást ehhez a projekthet, mert elég hiánypótló, azt hiszem, meg tudunk egyezni. Ö, és Hát várunk téged vissza, viszont biztos vagyok benne, hogy lesznek még történések ebben az ügyben. Hát nem akkor az irodalom témakörben már. Mert... Igen, igen, igen. Ö, és hát a kedves hallgatóknak is nagyon szépen köszönjük ezt a majdnem egyulányi figyelmet. Zárásként egy futballhoz csak nagyon nem kapcsolható dalt választottam a Betaband Band in című dala, és azért, mert a Popcsai és filmben című filmben szólalt meg, amit a Nick Hornby írt, a, a, írta azt a könyvet, amiből forgatták a filmet, és az a Nick Hornby írta a Focilász című könyvet is. Köszönjük szépen!